23. Fifield ment elől a sötétben. A hatalmas kőfej termében voltak, olyan amfórák között lépdeltek, mint amelyikből egyet David vitt fel előzőleg a hajóra. A terem sötétjében bugyogó sötét, sűrű, váladékozó folyadék borította be az egymástól hosszú sorokban és oszlopokban ágaskodó kelyheket. Milburn, mi ez a fekete anyag? Á! – Gaspaccio! – hülyéskedett cuppogva Milburn a társával. – Az dohányfüst? – nézett Milburn Fifieldre, akinek a szkafondere üvege belülről teljesen bepárásodott. – Hát? – értetlenkedett Fifield, miközben a hatalmas kőfej előtt állt és lámpájával pásztázta. – Azt kérdem, hogy dohányfüstöt szívsz-e? – Ja, csak azt! – vihogott Fifield, és egy szívószálat kapott be a sisakjában. Mélyen lukkolt, aztán füstöt engedett ki a sisakba. Dohányt! A világ összes tudósának nevében szígyellem, hogy közénk tartozol Fyfield. De tényleg, röhögött fel Milburn is. Fifield V-alakban feltartotta jobb kezének ujjait. Milburn szembe vele megismételte a mozdulatot. Fifield elővette a hátitáskájából egy fényes alufóliatakarót, és neki támaszkodott egy kiálló kúp a szoborra a szemben, miközben próbálta bebugyolálni a combjait. – Milburn? Igen? – Szerinted az mi lehetett? Valami istenség? Bálvány, amit imádtak? – Nem tudom – kezdett bele Milburn a válaszába, de Fifield felordított, mert a lábuk alatt húzódó tócsában Hullámmozgás keletkezett, mint amikor a vízben úszkáló halak apró hullámokat vetnek. – Az mi? Az mi a franc? – ugrott meg Fifield. Milburn is megugrott, de még oda kiáltott társának. – Nyugi, semmi baj, nyugalom, nyugalom, nyugalom! – Úristen, Milburn, de mi az? – képett el Fifield, mert a hullámzás már igen jól észrevehető volt. – Nyugi, gond egy száse! – Próbált a társát nyugtatgatni Milburn. Bíz csak rám! Mindkét férfi lassan hátrált, mert a hullámzás hirtelen abba maradt, és a habok közül egy apró feje emelkedett ki, ami legjobban egy kígyó fejére hasonlított. Nagyon lassan mozgott, és látszott rajta, hogy csupa izomból van a teste. Az ismeretlen lény észrevette a két embert. Pontosan feléjük nézett, és ahogy kiemelkedett a sáros vízből, úgy imbolygott előttük, mint egy királykobra, ami a tömlős testén egyensúlyoz, mint amikor kígyó bűvölő muzsikál előtte. – Szervusz, pici! – szólalt meg óvatosan, tettetett nyugalommal Milburn. – Szia! – a lény nem mozdult. Emelkedése és imbolygása lassan abba maradt. – Háló, Prométeusz! Van itt egy hosszúkás alakú, hüllőszerű lény, – Olyan 50-60 is. a bőre átlátszó és nagyon szép – adta le a rádióna jelentést a biológus. A hajó vezérlő termében elhangzott rádióadásra senki sem válaszolt. A vezérlőteremben már nem tartózkodott senki. – Próbálok – folytatta Milburn, de abban a pillanatban megcsúszott a lába. A lény hirtelen megmozdult az ember kiszámíthatatlan mozgását észlelve. Milburn egy lendülettel hátraugrott, és a hátára érkezett. A lény gyorsan a férfi elé csúszott, és lassú emelkedő mozdulatokkal föléje magasodott. – Jézusom! – kiáltott fel Fifield. Milburn szólni sem tudott. – Kettő is van belőlük! – szólalt meg nagy nehezen Milburn, amikor a másik lénytől alig pár méterre egy hasonló lény bukkant ki a vízből egy pillanatra. – Szép vagy! Nagyon szép vagy, nézte a biológus az előtte dermedten ágaskodó, tömlőszerű élőlényt. – Uramisten, ez mekkora nagy! Mik ezek? – ordította Fifield társától hátrép húzódva. – Szép, szép! Nyugalom, ne izgulj! – csitította társát Milburn, miközben próbálta lény alól hátrébb kúszni, a teste mellett lévő karjára támaszkodva. – Márhogy ne izgulnék! hisztériázott Fyfield. Csak nézegest, hisz látod, milyen szép kislány. Lányok! állt talpra felbátorodva Milburn, amikor látta, hogy az élőlény nem mozdul, nem követi őt, csak figyeli, merev, lassan ringatúzó csőtestén egyensúlyozva. Azt meg honnan veszed, hogy nőstény? léhegte Fyfield a társának. Persze, hogy lány, nézd! próbálta a karját előre emelni az űrhajós, Mintha egy simogató mozdulatot tenne a lény feje felé. Az ismeretlen teremtmény imbolygó mozgása alább hagyott, és ahogy a felé nyúló kar közelebb ért, a lény fejformája hirtelen szétnyílt, ami megnövelte annak méretét. Ez Milburnt arra késztette, hogy visszavonulót fújjon. Karját visszarántotta, hogy méteres távolságba kerüljön a különös életformától. Hét, tetszünk neki! Gyere, picim. Nyúlt ismét a lény felé, amire a sziszegő hangot hallatva újra az ember felé rántotta szétnyílt pofáját. Ó, ho Ho-ho-ho-ho-ho-ho! semmi baj, semmi baj, semmi baj, incselekedett a férfi, ismét hátrébb húzódva. Hagyd már a fenébe, ne nyújj hozzá, vinnyogott félelmében Fyfield, Milburn háta mögött. Ez nem jó, nem kéne piszkálnunk. Szia, Pici! Nyúlt ismét a lény felé Milburn aki nem tudta fékezni kíváncsiságát. A lény ezt már soknak tarthatta, mert egy heves mozdulattal azonnal rácsapta a szélesre nyitott fejét Milburn kesztyűs kezére. Szájszervével megmarkolta a kesztyűt és szorosan tartotta. Hú, de erős vagy! nevetett fel idegesen Milburn, de a lény ekkor egy csavaró mozdulattal kifordította az űrhajós karját. Kellene egy kis segítség? mondta Milburn, próbálva lefejteni magáról az tömlőt. A szorítás erősödött, mert Milburn kezdeti fölényeskedése kétségbeeséssé változott. – Szedd már le! Kérlek, segíts már! Szedd le rólam ezt az átkozott dögöt! Ahogy Fifield megpróbálta lefejteni a társakarját szorító kreatúrát, az a vízben támaszkodó farkával lendületet adva, teljes tömlős testével rátekeredett Milburn kinyújtott karjára. – Én, én, én nem nyúlok hozzá! – ordította Fyfield. – Uramisten! – kezdett jajgatni a biológus, ahogy a lényszorítása fokozódott. – Uramisten! – táncolt hátra kinyújtott karján a rátekeredett testtel. – Dugd alá a kezed! – Én nagyon fáj! – Nagyon szorít! – Nagyon szorít! – Hallod? – Nagyon szorít! – üvöltözött már. Fifeild csak ugrált a jajgató társa körül, de igazából semmire sem volt képes, úgy lefagyott félelmében. – Ne legyél már ilyen! – sikoltott rá Milburn. – Á! üvöltött egyfolytában körbetáncolva a teremben a biológus. Fifield megpróbálta megmarkolni a csúszós tömlőt. Az egyetlen pillanat alatt még jobban rátekeredett az űrhajós karjára. – Nagyon szorít! Ááááá! Eltüri a karom! – visította Milburn. Fyfield megpróbálta még jobban megszorítani a lény testét, hogy belekapaszkodva lefejthesse társakarjáról. Az izmostest ekkor erősen megrándult, és Milburn karja abban a pillanatban természetellenes irányba hajlott, majd hatalmas recsenéssel eltört. – Vág le rólam, vág le rólam! – üvöltötte térdre Milburn, tébolyult hangon. Fyfield elővette a kését és belevágott a lény testébe majd egy hatalmas rántással kettévágta a tömlőt. Abban a pillanatban a lény rángatózni kezdett, és a sisteregve fröcsögő testnedve mindent beterített. Milburn ismét üvölteni kezdett, Fifield skafander sisakjára fröccsent a lény spriccelő nyákás vére. A sisak azonnal füstölni kezdett, Fifield oda kapott a sisakhoz, de ekkora kesztyűje is füstölni kezdett. Az első pillanatban nem értette, hogy mi történik, de aztán rájött, hogy a szkafander sisakjának üvege úgy olvad széjjel, mint ha lenne. A lényvére vére sav volt, abból a fajtából, aminek semmiféle anyag nem tud ellenállni. Fifield kétségbe esetten próbált megszabadulni az olvadozó sisakjától, miközben Milburn sikitozott mellette, a még mindig izgő mozgó lénnyel viaskodva a lény vére kezdte szétmarni az épen maradt karján lévő szkafandert. Úristen, a ruhám! üvöltötte a biológus eltört karját élettelenül a teste mellett tartva. A lény ebben a pillanatban megtalálta a szkafanderben keletkezett résben a búvóhelyét, és egy sikamlós lökéssel eltűnt a hosszú teste az űrhajós ruházatában. A következő pillanatban már Milburn sisakjában tekergőzött, miközben a tátott szája lüvöltözött rémületében. Fifield képtelen volt megtalálni a tarkójánál lévő hevedert, ami a sisakját az űrruhájához rögzítette. A sisak szétmart állapotban, szinte cseppfolyóssá válva, kezdett összeroppanni és a jajgató űrhajós arcába olvadni. Fifield nem kapott levegőt a ráolvadó sisakbúra miatt, fuldoklott. Milburn a sisakban lévő feje miatt nem tudta az ép kezével védeni magát. Az üvöltöző száját megtalálta a tömlős lény, és azonnal belecsúszott, Milburn is fuldoklani kezdett. A két űrhajós teste szinte egyszerre csuklott össze.